بسم الله الرحمن الرحيم يطرب للناس حسابهم وهم في غفله مورضون وما يأتيهم من ذكر من ربهم مهتدين الا استمعوه وهم يلعبون سوره العنياء ترتيب السورته 23 نمبر دے او نزولی ترتیب کې درې او یایم به پس د صورت ابرایم نه موسببت د مې صورتت سره صورت کې ل چېکان او بنیان نکان بندیان الله ته محتاج دي نو پهصوره تو لمبییا ک نهوي د شې دوالهر کله هغوی یادېملحب نه لکه کااف کې ولی وو او ماریام کی وایلو مصیبتونه پیرا غلیو توا ها کی نو الانبیاء کی وای چې اوس پاجتونه کی مشکلاتو کی یک یاد یالله رحمت قبر سکھنا صرف الله تعالی رحمت شوایا بل چاہترہ مدد شموایا جے مواجہ سورہ تو آہا کی بھی مسلو رسو نو انبیاء کی یارا حضورنا غچاتا چقد توحید نغافل ای توحید نغافل ای او یا راز کې توحید نا درې مواد سورہ د توحید ویلو په نه کانو بنیاونو تکالیف راغلي نو امبیال کې وی ابتلا او چرا شي نه الله اکرام کوي نو اکرام د نهکانو غندانو دي صورت کې چاږي کلا الله تعجذو الله رب ال عزت هغه څنګه اکرام کړي داوله صورت نہ فيه شرك دوہ او جورنا غافلينه توحید ته نه کان بنیان طول چدی نه غالا ته محتاج دی اغي بر رحمت شالله تویل او الله رب العزت ته داغي اکرام کو چه اغای با اللہ تا عجزی نو اللہ رب و رزت با علی اکرام او چه سوک نمنی نو آغای سیارا و دورنا بلا صد صورت دا په سو اندازونو ذکر کوي اوله سبق فلاسمنه بریا ته پوری پدې کی ير او ورنا دوین ته شپاره سم نواخله تر یو کم دیر شمه پوری پدې کی دلایل اقنیه د توحید چه را مدعی مستحق الله دی سره دللی نقلینا دریم باب د یو کندیر شمنا تروسالو ختمه پوری پدې کې بیا دللول نو انزار دریم باب څالو رم باب تاسو څلوې ختم نشpkg نوی بوري پدې کې احوال او اقوال له نه کانو خلق چطور الله ته مفتاجو دین زم باب دا ونا وینا ساسامینا تراخرا پدې کې زورنا ویرا سره د بشارتنا مطالق د استدلال صورت سره امتیازات د صورت احوال او اقوال پیغمبرانو دریم مان ثم معنو لوکان في هما آالس إ الله درم وماله کاله نمة راالين اول زورونه وررک یاره ورکي چې دغ د ز را نبي عليه السلام و قیامت و بل او قیامت ومن سکبل پیغمبر نشته او تاسو دومره غافلې غفلت لا تاسو چې په دایوانه تیرازونو کومي او چا زاب راښینه سوګون کلاسکی دا د پینځل لس آیاتونو خلاصہ وا اختاره ول الناس حسابهم را نذیشو دے دی خلق ته حسابي او دی وی په غفلت کې ډڑکونکې توحید نه بالکل غفلت کې پراتی دی او په آبسو کې سردی ته څنګه تیرات باب ته په آبسو کې غږیږي واهم کې غفلتې موريذون د دې په غفلت کې ډڑکونکې مايتي من ذکر مير ربهم زورنا به انکارو قران ناراضي ديتا مين ذکر انسيا د رب دينه تازه ال سماعه مگر دي يوردي لرا او دي لوبكي لا هي سم قلوبهم قافل لسدنذه دې شنو خپلت کی په نشو ته عاشوق سي شيوي دي کرکٹو پسې او دکانو پسې دنیا پسې او پس کلونو نه دي په داخلو پسې شيوي دي او قران یې پری وخو دا الله رب دې دې کتاب یې پری وخو ولټه لا دا وګوره سوا سر نه ژوند ځین ظلمو پر ټکړه جرګه یاني کسانو کسان چې ظلم کړه یاني باندې پوشوی یاني الزین ظلمو دا سرو دا وونه دې الزین ظلمو یاني هغه کسانو چې زیاته کړه هاجرګه کی سووی داوی له عاض الله بهشر ملو کوم نه د دا منګررب یاددم تاسو بهشان او په تاسوونه جادو عنتون تویرون او تاسو خښکاره د تختکارې چې جادو ګړ دی او بیا هم تاسو شم دینوغ سران جادو ته زه کوي چېد دد په حقیقت نه پودل د زهکه یاد د جادو ووي یا پاړول کې جادو دي د ملقري دا سيالي چې ته وایي چې جادو ورته ځان طرف ته خلق پاړول کې ماهر دي ته تللي پیغمبر ته قال رببي نووي لو پیغمبر وربانبي رب زمحتي يا مصلوله نو را کوې په خبره باندې په اسمانو زمګه کې تا والله دې ورېږي تا څو اعتراضونه او په خپل په حاله تو باندې زمونږه واستامین فچري تر شي د رفاتو خونو او کنه جادو بل قالو بلکې ویلي دي چې قوبونه دي ګاډوار بلکې د زانه جوړي بلکې دا شاعر دی مراد دې ممتا موجوده لکه ترالي کلیشي بخوانی ما مرث قبلهم من قريه ایمان نو مخیر دین نه یو کلي والو لکنا چې حال کړړی منږهغې را نه چې چا ایمان راړه د ناممون نهدي حال کړيخوالو حالا کړیشيهغ چې کمنو ایمان چې کم نه نو راړی ایمان نو را وړ نزه اپا هم کړي پهونای د ایمان را وړي ایمان نه راړي نه بیا سباشي نو پهما اصلله قبل لګلاړې جاال یاره ممون به منلی وو په چې کومو ژبنو کې شاهد بني آدمنو فما سننا قبل كان ميرا لنګېستانه مخې مګر بني آدمان سړي نوېلې وایم کړو دي تاسو څه کولېلم وره ناک تاسو څه کی تاسو تل مالوونه څه تاسو پوي زه تاسو نه پويږي فما جانا مير قرانک لکینو قرانک څنګه و ما جعلنا هم جسدا نئم برزول دیلر تشجو سی چه خوراک نکی چه نخوری خوراک اونو دی همیشه پاعتی عیسی علیہ السلام آغا پر سره سر اثابتتی جوانده دی جو نراشی اومان ایسر غیب سم صدقنا هم الواد بیامی رشتی اقلده دی سر وعدا نخلاص مکل دیلر رواغ او خلق مکل زیادی کون کی نراشی قرآن لغا قد انزلنا ایلیکم یا خینا نازل کړه په دې کتاب فيه ذکركم چې په دې کې ذکر کوم نو ذکركم شرافت وې د تاسو یا دې مطلب فيه ذکركم چې په دې کې نسیت تاسو تاسو کومه نسیت به کې که واسکیږي په دې کتابو بچ کې نه دا پر نقارناق لې نو یره د دنیا چې چا نه و ماندل دایې تر مې او کام په سامنا من کړی او سمره مې هلاک ریزه کردی میویده کلونا چی هزالیم هزالیمان وانشان ناباده ها او پیدا می کل پاس دینا خومن نور وار کلا چی دی ولیده آزاب زمنگا په سا پا دیده دینا مندی والی پون دی والی سوارلیلی پون دا وارکاوی دو خوتوی چی سلور نشوی لاتر کزو متختی منده موایی او آپسی آغستا چی تا سمس پریشی وی پاگی که چی په با کمسیز بانی فخر کهو په نافرانه د په هر کو په فوج په ټیکنالوژي په مارو په دولت باندې رااخص شي وتا وما ساکینو او هغه بملوخ په لته ديره ځا چې تا په هر کو جز مونډه را ډنده او غله لا له کوم تسلون کدي شي تاسو نه تاسو کری شي سب انس چې خلق ور عزيز رګه کی امانه به خلق ته تاسو نه کی چې لري حالات ته چلوګو او ته سوګو درو واتنګ چلوګو کینه کنه چې څنګه تاسو نه تاسو نو کی چرګه کې کینه اوس کنه لا الکم تسالون کې دې چې تاسو نه تاسو کرخي قالون دی قالون دی وی وی رکا وی دین لرا کېنه مونږ ظالمان و ما زالت القداوا نه هميشه چې کمنه دغه چې راوته دې پر دې ذکر مل دې لرا حسیدن لو کرشي وی خامدين بل برات سالو بیا نو راشي عمرای حالي لکهسم چې د پخوانو شو او دا مطله د توهید دا او راقل نه خلاب نه ده تاسو لک دی کې سوچو کوي په خپله و خین مضبوط شي چې هرته کوون کوک دی اللهلی لږې د لایلو کې خصو سوچو که نه نو دویم باب او د لای اخلییا نې پیدا کلمانز مکه اوسه می ددي کدي لې کوون کې چې کنیمونږ ل کوو او دای او کیلته معشهه دما د کېل تماشه فارقمي پیدا کړی لا وره نه نه تخذ له واه کير ادمي واه چې نه تخذ له وان چې زو جوړ کومه کپ او لبا فل تخذنا ملتنا دابا د ان د ځان سره یعنی د ازمق او اسمانو مې پیدا کړینو ان دیب وړو خودري نو کسر مژغله وې مې د مشغله لپاره زو مشغله نو کومه د ملت تخذنا ملتنا کزمک اسمان د وزان سری سار کړی وډ پیدا کړی بمه نو دوی مطلب دا وړانده ما تاسو ته د هغه کیمرا دا وی چې ځان له جوړ کمنای په نیابو ځوله نیابو نیابو او یا منی جواب کی الله هو بچی تا ویلې کیږي مذافه چې کوم دا وروګي پردو سره شماشي مي لا بوي او چې له gluing نو ګول وجب يا ودوكن دښمن نبی لوايي الله ورنه نتخذ لهوا ازاده کم دنو معشوم دا, دا لوي نو مور پلان مشغول هي بيه ها نتخذ لهوا له وبچي توي کومي اراده ده سزا ل جوړ کوابه چه نیاز اوله ولتقضنا هم لذنا يامي جوړ کډه په طرفنا دا انتخاب به ميدې ته نه کې دې پلان کې دې لري پلان کې دې لري پلان کې نه ځول لري دا انتخاب به ما بي ديته نه پرې کولو ان كن فايلين نيومنګ کوم کداګر فضل کارونه نکرو ان كن فايلين بل لفظه وبالحق داسمه تاسمن یو مقصد ل پیدا کړی بل لفظه وبالحق بلکې اولما چې کمندنه دې حق لرا په باطل باندې فرض مغوه معذرو له چخي تا اخر عالم او دې باطل له اخلاصوم یعنی د عامد دغه د چې هر د فارزه کړی پیدا کړی فایدا وزا هه مناسبه ویدا باطل بینورا ده ختم شي په طرقه سول رقعه ور د هغه ناز ته بیان وای تعالی لکم سی بده نه بیاوی غرشي دلیل اخلي ذکر کوي الله الذي يا رسول کې په اسمان کې زما ټول اختیارات دالای دوه دا فرشتونه نقل او هغه څوک چې د الله سره ناغي ځان متوب لر نه غنی عبادت د الله نه او نستړي کیږي ناغي د کوم نه د عبادت کوي د الله ربو رضت کوم نه عبادت کوي او په پنچټي تا اونکو پاک بیانې د الله شپه درځي ناغي پاک بیانې او تا الله له شریکان وي فلا سترو نو سستی نه کوي رات مشرکانو باندې آمیت تغزو آلیحاتا من الارض، آیده جوڑی دی مداران دسمکی نا، آلیحای جوڑی دی، آغام بیاد دسمکی نا، دسمکی نا، آلیحای جوڑی دی، آم دسمکی پیداو، مخلوقو، خومیون نو آیده دوباره پیدا شکولشی، شي کخلق راپاسی، آیده بچه کمه راپاسی خلقو لارن، نرد او اسبات ده توحید، لاکانفی معلهاک کوی زم آسمان کې حاللیه دا ال لاانه لا فصله تاو خاامخواان شي او د زم آسمان دالار سران شو یو زنور د مشرک نه راېون بل د مخري مغرب را کېجووم نو بعض جوړې د ګونه مورداریږي نو د ګونه به دا پختانو مو د ګ کې مداریږي د ګونه د لا فصلهتهرامتلب دی که دا پختانو پهې دلیل پوهږي سو اللهبللار دپک الله چې رد دا داغ نه چې د ی بهیانې لاسلام مع فل تپوس ب نه کړی شيتهپوس ب کېږي نه شي اللارره پې زتنا تپوز نه شي کې د نه دغ سباره کې چې کو دد نه به تپوس کوی کږي اوس و و سین چې کمدننو خود مختال خود مختار قانسا د داه وي د دی نه به چې سم تلېږي سره قانون جوړي او څه جوړي نو دینه سوق په کوس نه کیږي دا د خپلې سیګت دی لا اسلامه افغانستان بادشاہ او زر شاه نو قانون لیکلو او قانون کیذال لیکلو چې بادشاہ مسون غیر مسقول لے۔ بادشاہ چې نو مسون غیر مسقول لې ده محفوظ د خلکو د اعتراضونو او سوق به اعتراض نکړي او غیر مسقول لې سوق او تلې ولې ورته <متحدث> سمې شي ویلې نه نوېلې چې ولې مدرسه <متحدث> دروانه کړو ولې ویلې شي دای زانون خود مختاره غنی کنه ځان د خپل په نظر کې تلوي موږ ته به څه نشي ویلې ناه سلام شي کوله ازا دا تاسو دي چې کېداله الله نه دا غسوار کس دی یی کې او دین او تاسو کولې کې خپل خود مختاره <متحدث> نه آ جوړې دې په الله نو چې مداران مالکانه نقصان او کارم ساده سی نشتا و اکثریت تا علا او قواه متحده تا علا ہوئی، و تو ای دلیل پر راوڑی، حاضر ذکر دا پا توحید بانی دلیل غفتل چی دی، دا طریقه زمادا، ذکر مما ایا، اویا حاضر دا قرآن چنه، دا نصیت دا آغا چاچ زماثره دی، دا نصیت دا آغا چاچ پا قوانی و یا دا توحید، بلک سرم لعالمون، او زی په حق باندې ندی ډډه کوي دیګ خدای आवाज ندی کله شوای چې ته پکې واتې په دغه ټول پیغمبرانو دغه مثال عمر السلام ان قبلې نمدرا لیکي کرستانه مخې څیز پیغمبر مگر وایې مې وادتا ندی خبرې چلا الا الا نه چېشته ګل لا بي زمانه فبودون سره زما بندگی کوي ټول یو زداوي یشوا چه الای والله عبادت سرداه په ستا زب خذوب سي او قبرونو په سي او پماونو پارلمنتونو بسروان شي او غي دامل او شرقي ګينند وقاله تقذر الرحمن مداوس اترادو جواب او وايي دي چې نیولی نیمه ربان باچا زمن يا ذولي يا ذولي ني واله توبه پاک سلام يا ذولنا بلکې د دې باندې ام شي زه د لائنس به قرره ګل قال د فرشتو عادي نه ژما کې دې د الله په وینا کې نه خوغا انه نشی کوله او دې حکم د الله باندې کار کوي یا الله ما په انده په یيږي په هغه باندې چھوڑا مرده دې نه او په هغه باندې رسره دې نه او دې تفارق نکول نشی کوله مگر هغه چې الله راځي خوښې ده الله چې پسندیده الله او دې دې یاري دا الله نه مشفقون یاري دې ان کې یמין ساتل کې دا الله سره او او مې یقل منهم او او چا چې وي دې نه چې یقینا ز إله هم دې الله نه د روزا فزای دې چې په فرشتگانو کې سوګداوي چې ز إله هم نوزا سوو د روزا څنګه په انسانانو کې څوک وځي ز د روزا په ځای ني هم څه دې دې روزا ځای نوزان تعالی ځمون گفت مې دي ځمون قانون بچلې زندان ته الهو نی پزار کنه ذی جوانم پزار سزا 30000 پزار کومدارو ذوس دا کارانګي سزا اور کومدار ایمان لرا عالم ير الذين كفروا دا دریم بابه دلایل په طریقه ورو جوړونو باندې لکه ویلو صورت کې اندار دی او زورونه نه نه مونکو تا په دلایل او په طریقه دا زورونه اینو گریه ها کسان چین کاری کرده یعنی سماواتی هلارد چی اقینا اسمار نوزمکا کان تارت قن او دادوار دا اپن ففتقنا همه مجدا میکلد دادوار هلارا یا مطلق رت قن ادوار یو برکرده چه جوخ دو دسته ففتقنا همه دادوار مجدا کل یومی برابوت او برمکتان آوز ده مطلق کان تارت او دادوار دا نیش جو را پیدا مکل فواجدنا غما نو پیدا مکل د دوالو لرا درې مطلب کا سارث کن و د دوالو غم ففثقنا ان کلا مکل اسمان مکو ورول کلا کو دا دا. او اسما که چې دنه دای په تیغون و ان کلا و کلا ملي راغله بجال لامردمه کل شین هاي او د ګرزولم ده تو ګورار هر یو دو ګوبان تاسکی یو ژوند کی خو دې مان راوړي خو ځا الله فی الارض رواسیا او ګرځولې می دې په سمکه کې رواسیا درا نګرانهونه تاسو می ده بهیم دا شړا کېدا او په دې باندې سمې دانو یې څنګه یو په دې کې دا خو ځا الله فی حافظا او ګرځولې می دې په کې پلن لارې پلن لارې لا الله می ارڅ دې دې پارته چې ګلارو می خو ځا در دولمنه اسمان چت محفوظه محفوظ شیطانانو نه یا محفوظه دره پریوتونه نه محفوظ به دره پریوتونه یا به شیطانانو نه قوده دې نو خود دې هډړه کوم کی دا اسمان دې نو كون اسمان کې دې کمنو بلانې دي قوده دې څه کمنو ډړه ان کوي انا آیات هامورذون دې دې نو خود کی الله لريال ذاتو وهو الذي الله غزات خل خل چې پیدا کړيدي چې کمنو خله خل دا چې پیدا کړي دي خللا چې پیدا کړي دا شپه وال نه را او وررض شپه او ورې پیدا کړي دي اوشان سول کم اوورکما کل فيفلقيون هر او چې کمو پ خپله داره او لابوي لابوي چې کمن پما جاننا اعتراض ته کوم دنو مړ نو مړ وشه نو خلاص شو درنه مړ وشه نو خلاص شو شو درنه جواب تا جوړه الله نه لیک راوله ها تبلک نمرې پما جاننا لوشرم من قبل کل خلد امني ګرځو نمه دې ګرځو له د پارا ستانه مخي الخلد هميشه بادې کې د دنیا عيسى عليه السلام پنسه قطعي فرجوان دې دې او خضر عليه السلام په نفس سره مړ دي. تاسو وګورئ. عيسى عليه السلام بل راغل دي چې راځي او کئ الیا چې الله رب الدولت عيسى عليه السلام ژوند په دې کډه نو عيسى عليه السلام په دې کې چې کلمن را نه دي چې توای څنګه عيسى عليه السلام مړ دي او خضر عليه السلام په خرابې ځکه دا غوډه ژوند بارک نه سو. هم ما دهالنا له شر من قبلک الخلق نو حاضر علی سلام مڑو سماج اللہ بشرم من قبل کل خلق اپ نے می دگزولے ریس توبان دبار استانه مخیا ہمیشہ باد کی د دنیا تفہم تاګ تمر شنو لدی به با ہمیشہ باد کی تم کی هر یو ناب سکون کړي د مارګ لرا ناب لو کو مشری وال خیر فتنه او ازمایم تاسو کو شر او خیر تفارد امتحان امتحان د پاره دی پهل نه ترجون او ما تورا او پس کړي شي و کل نا او کله چې طال را کسان چېین کارې کړړ دی خزونه کا نه جوړي تاهرممګر ګب تاه چې کمو ګب جوړ کې تاانه ګب جوړکې کل لنا هر خله چې ث را کسان چې ان کارې کړه دی د جوړ کې ستاانه خفو اض زارهکه چې اسکولی ته کوم چې عاض او بض ل... و ستاسو دخلایان یا عیب الهاتکم چه دې چې کمنو عیب لګي تاسو خو خدا شري سني شکواله او دې چې دې توحید دې ربان باچا نه کار کوم کیه هرڅه عذاب دې راشي واستوي یا راول عذاب اخلاص شو جواب خلق الانسان من اجل پیدا کړ شو دې انسان د تلوار نه یعني د تلوار دنه سمو دړیږي تواسوی دې له تلوار نه پیدا دې دېر تلوار تي صوري یاقینا جو بخم تاسو خپل نه خې فلا تستاجو نو تلوار مکوئ ویړه د او اطراز راول کېما چې اخلاصو تینان او وايدي تر وی استاد له دوا په تاسو رښتینیې لا یعلم الذین کما به سند له اګه سانو چنکار کړل ده هغه وخت کما له کړه اګه سانو چنکار کړل توحید نه هغه وخت را لا کونا او نه بهشي دی د مخونه خپو نوورو وله ان زور ل د شاګانه نه او نه برهدي م پړ شي نهدي به بیا داې شاړه نهې کړي بیا به فلم یقولو بهاذاه بیا بهدي دا خبره کړی بلکې راضې بهې تاسافهمهاران بهېدي له چې دا دکې میلاې نوس په لې واپکولو دی اللا من زورنو او نه مدد مده پړی شي وله خ د سو داب او یاقیاً ګوګان دیش په ټوکی کړه شی وی بډیر ورو ورو تسلی بډیر په پیغمبرانو پورې نو کابلستانو مخې فاحا بالذین شافیر شاه تاسو پورې چې ګو ټوکی کړه وی پیغمبرانو پورې راځه چې ګوګان کول او توهایا مای اکلاوکم بلید وانهار څوک چې کوم نه حفاظت کې تاسو د شپې او درزه یي یا دشپیو شپې او درزه کې څوک شافی مینا رحمانی د آزاد زمي قربان بلکه دی چی دی. زیاد زیاد در افتر نیراز کوم که دی. ام لاحب آلها <سؤال> سن پرنام. ایجز زالی ها. خفل <سؤال> خدایان دی کوری بیا بچکو نیشی. وحشتر دی لرا علیها و زی مداران. چی بچکی دی لرا من دونی نایلع و زمان نام. چې رأس خدایانی. چی زمان نایلعوی چی دی بیا بچکی. وصن اللویز زی. دم ازد خفل زاننو. تدیر غالیها جزان نی. ف داون او نه د ديلی او سره زمونږ د طره په ملګتی ااکې شوي دا مونږ سره ملګتیونه کوو په خپله او ن چې وااجان دي که نه بل مانه لا دا جواب د سوالله کاردونونه بیاړ کږ دا چېلار شي او رامد سرته و دا کارون بیاړ کېږي جواب بلکې ف د ورک کړي دا دی خلکو لا ددي مشرانو ل تردي <تصفيق> شي وګصه باندې باندې عمر له دمرن ګوري انا اثل الراحث یقینا موږ راځو چې کوم دي لاره ترخونو نهه افهم القالیب نادي بزروري قل ارتو ان باون زرکم ملوا یقینا دې راو تاسو راکو وه باندې او ناوړي چې کندنو کار نشه ګلاره خله چې دې راو مدد کوي ترار هاو کله لشي او يرولشي وعليه مصاتهم کور سگریتا نفات من عذاب ربك یو معمولی کن تکی پوکی نا بخاطن معمولی بوی من عذاب رب اکد عذاب درب ندی خواب مخاوی با دیوی روکاوی در مجرح اکنن جنگو ظالمان و نظاوی موازی نرقیس اوکی و دمونج کمینا عطل د صاف آخر افراد که آمد که كي فلات و چې شیا زیعته بونشی کمینا هستی و بنده سر معمولی هم و اینکانم اصطال حبت من خرد لیم اوکی دا کمینا عزر را د اوراویړو او پروي مونږې صاحبونکو کی اور اني باب ختم کوو دا درې باغونه بدلایلو کې او په یارو کې پوس د نقل مسلې ذکر کړي ولقذات ا موسی و هارون نانبياو احوال حالات داږي او د انبياو اقوال په دې باندې ګواري چې ټول چې کمنو الله تعالی تاسو عاجزان طول الله رب العز تاجزان نو بیا الله دا وی کرام کړو کړه چا الله تاج ذکر کړه او امتحان کې پات شهري بیا الله رب العز دا افتي کمنو کرام کړو موسی وارون زکه مخې کړل چې دغه وخت کې د یومتیان څو موجود او نذيرون تیری شو الله کړه ته نا موسی واه او ابراهيم عليه السلام ور قصیر ذکر کو یینو علی السلام مخه به کارو ندی و جنا چې ماکیو allowances of Ibrahimian می زانته سی ایبراهيمیان او لکینان ورکهلم موسی وارون تا دلون کې دا خدای او ورنا انس یت بار کسان آکسان جریګی در خپل نه نادیدہ په ش شاعری کې په خوشی ځای کې د خدای نه یار لري ګرام اعدل خلقو په مخکې سره د خلای نه ځکي دی یاریږي خو باندک امره کې د خلای نه یو غړي ګرځان کار دی نه يخ شاو نه ربهم بالغيب چیريږي درښت پر نتی کمند نه لیدا او همینه ساعت مشيقون اودې د قیامت یاری دین کیږي په ها دا ذکر مبارک دروي به القران څنګه تاوراز ذکر او نصیحت او دغه شان قران نن کنا څنګه تاسینکار کوي ادا دا خیر او د بارکره کڼه ډېر کډوی دی لرا افان تم له مون کېرون اتا سور انکار کوم کی پر خدات نه ابراهیم اول دی ابراهیم حال او قال ابراهیم نه راجداو ابراهیم حال لاجداو بالکل الله تاجداو تخلوگو ګور او بیا داو کور چ الله کرام څنګه کړي دي الله ربو د عزت ابراهیم السلام اکرام سکندر سنگ کړه یې یقینا ورکل ام ابراهیم کرا او خیات یاد په خوه مين قبل مخیر موسی او هارون نا اومغه اومغه په دغه باندې چې دې آل پیغمبرای او دې آل د دعوت چې دې وسید رکی سره دعوت چلی تا وکه چې وی ابراهیم خپل او خپل کاه تا ما تماسیل اللہ دی دا سری شکلونا اللہ تیاغا تیاغا تیاغی تیاغی غیر عبادت کون کی تا نیکان و بندیان شکلونا دی نا غیوتا دری ہوئی موندی منقبل مشران تی دیبان عبادت کون کی دیلال عبادت کون کی حبراہی مصر علیہ السلامت ہوئی یقینا تاسو استاس مشران و گمراہ کی صاف خبر کی چستاسو دا غیر عقیدہ دا نتاسو سکر نرم داد وګوم راای کی قالو <سؤال> نووتوي اجېتانا تا راولېم تا اما څنګه لای وین یا څه قبل <سؤال> کومونه لوبي کای ابراهیم علیه السلام ته نوې لوبي سر کوم راستا څو ردا څو ان موږ زمکو یاغزات چې پیدا کړې دي لاروځې په ریبانې کوم کې پتل لا اله الا انت نامکم بقدای مې قسمي لا اله الا انت نامکم چې خامخا تدبیر به جوړ کوم تاسو دې بوتانو تا هغهوتو او میلا دا او اولته ب دا دای براه م زه به کنیمه چې داه خیر د زه کې خو پاتته به اوولک کو تا سخدا دا خالینو د خه تا سخشي کوي ما غره دیر استزار کو چې دا تا س خوشي کوي تهلهله کې د ناسنا اورکم قسم میری په خدای چې خاون تا به چې کمو چل لړکمستای بوتو ته فېنا چې واړیتهشا کوون کې تا دته شا کې میلی تا لاړ شي که نه مبیاو کو ته له یوه ځای ری فجالم زادن وی موندا مقیم موندا نو مو کا پاکه فجالم زادن ټوټې ټوټې لړډي بچي کلشان چانه چې کومې خېل لري کلې چانه کونل لري کلې او ټول له لړډي بچي څکلو جو کړو را شانتي کبیر الله مگر اغه راته ولا ګرو څکو پری خو دو هغه بری وګبانل هغه ناز را خپل کې پروتي اته برې کوه خاښ کبير الله العالم الیه ارجو کې دې شې دې تر او پسې نو تر او پسې چې بابا له زنه آرامي ټکړا ته دې خپه وي چې له غزا د دې بندگی کیږي او د نور اخرته موازنه چې د نور اخرته موازنه دې خپه وي شراله له انداز خوایانه ترنی وړی پراتنی چا سنېشته چا سنېشته او چا خو له ما ده کړي دا ولا ټول دي من په الله زبې الهتنا داس خبره تا کل ټیټه چې وکړې زمونږ دی خدایانو سره دا کاني چار کوي نو چې خدای نهغه مفعول منځوال هغه دې الہتنا و الہ هم څه شو مفعول شو من په هغه ځا بي الہتنا چې دا کاني کړې زمونږ دی خدایانو سره دا څه کوي دا ټول کار دي دا من په هغه ځا دا کاني کړې موږ سره انه لمنا ظالمين بسالم دها اړولین خوږیدنه انه خدای اورونه شریعتو برول راخلاص کړی ده دا جواب ده مشرک کما کلي کنه کم نه انه لمنا ظالمين یقینا به خامه خر ظالمانو بدهوي نوبل ستو ساميانا پتان منګاو به دلی دی او ځه ان یو قال له ابراهيم چغتا ابراهيم ابراهيم ويلشي اغه به دې ځار تاسو تاس کې ریډي ری کولی بیانونه کې به سفره نه وکړ ادا لیک یاو چې دا شرکت دی او دا دی او دا دی دا به غیر دغه نه بل چا نه وکړي یا چې ا دې وی لرا تک به وکړي چې کومو چې د زیارت نشرسوم چرسیوم په توخته وداو پنچيري وړې ما بل څو نه شه په داو پنچيري څخه وړې هله کار راز باندې پنچيري لري تر شاید تل کنه به چې دا چې ناستیک دګری خانیم پیداو پنځیر کړی دي مبارز ایبراهيم څو ناتينه سامینا پتن یاسکورهم یقارلو ایبراهيم سامینا پتن اور ادل دموږ یو سبحان سبحان الله والتبار یاسکورهم زیادای دي لاره په بازار یقارلو ایبراهيم ویلکیږي د ایبراهيم نیم ایبراهيم ایبراهيم دی وی دی دا ور شان ته فشي شاو په شو کول شه په پړټلونفو او پرت ایسائی والاکو پرت اولا سر تا گوتل سکی واچی او غائبی کو پدی بدنامی کو خدای سلو که چی میڈیت سکی پیش که چی طول خلق کوی چی آو دار دکار دے نبی اولا سزاسو کو ورکو دا سی خکا پیرو خان دا سی خکا پیرو او سنیخا مسلمانان تا چلکی دی چانتا پو سننے که سن تولا گوتارا چی فاتو بی علاقین ناس راولیدل رچکمنو شامل د سرګو ځالکو مقامه فراولید لا لم یشد کی دې شې دېم گواهی وکي نبی گواهی نشوکولې بیاو بدنام شو ابراهیم راو خلق لاړ دې ابراهیم تو یو وای کنه آن ته فالتا عذاب یا لاته نه زمونږ خدای مزردا کاتی سره کړی دې تبې کمکلی آن ته فالتا عذاب یا لاته نه ایسا دا کاتی کړی دې زمونږ خدای نو سره ابراهیمه ابراهیمن سلامتوی نا نا ما ندی کدی ها در اینشی کدی دارا و چه جماعت یو گونگه گونگه او بل جماعت که خیستا قاری سوی دو کسی به جماعت او په در جماعت که چکا منو ازانو شی خود سودیس قاری سو پشند باند سو سکی او یو کاکا جماعت تراشی او قاری سوی در باند که وی من قاری سوی در ما نداری چالا نو سر مطلب دی چقاه س ب چې که دی چاړه کې د بان ویلو سی تااقین خده به ویللی خو چې د نه د ویللیدي جمعاس کې بل سونی شته دی نه ته پووس دورته دا چا چاویللي دي ما ویل دی که نه دا ابراي م السلام ووي نه چې تاوم خبر ادا شي هم دغه دی د وړ دی نو که د کې د کولو سلای نو خده کړي دي خکتنی کې نو چاکري دي خ لکه خبره پو شوي بل فالو کبيرهم هذا خبرونه شوی خدای ابراهيم عليه السلام دا خبره کړی دا چې ظاهر کې یو شانتي کینې نو چې ورته داوي چې نه دکړي او په کینه په بلیغ انداز طرف پر ځان سو اقرار په بلیغ انداز پر ځان دی اقرار دی دا هغه دا مطلب دی چې ابراهيم به حضرتي کې صفه صفه خبري کولې پاکي پاکي د بوسو لاندې وبوي نبودلې یاو دري خبري پر طول بنت ابراہیم ده ذکريدي چه ظاهر کي يو شانتي يو وي بدلي دروغ نوي خو ظاهر مطلب اي سي بدل سکه ابراہیم عليه السلام تاغيي قاعده چ ملي تا ور شوغه تر بیماری ما زبيماري څه مطلب دي اري وي گدل بدل بيماري هي دي ابراہیم عليه السلام او ته چ شركيات کي ودي ته بدل تا پلانټين شي ما با اينتشن نازي اين دې تاسو چې پیانو دګورم د ناغت نه د بادام بیماری ورسره ایبراهیم علیه السلام ته تنشنه ورته انداړو یو ځل نو ته باڅا وی راځو ورسره او ایداری سوبتي بلارې سی دی ایبراهیم علیه السلام او ته د زما غو ته راکنه هغه ووفته کې وی هغه به څه پوی ابراهيم عليه السلام <سؤال> زماغ ترکن پاتې د کی سچ په دې زماګه کې یو د موحد را یو زموحدین بل بګړو شته را هغه کې نې دې خوري اذ الله هغه به نه دې من خوري اذ الله ته ویلو د اخبره کړي دا دري خبرې کړي دلته وته شاهد دی ابراهيم عليه السلام ته نه بل قالو کبیر نه غلط شکی او دا په بلی غنداس پر وړاندې تر اقرار نور یو له بل فالهو کبیر و محاضا بلکه کڑی زیلانا مشرد دی حاضا چدا دی دا قابم دیو سوالیم نگه نا نزاما مانو پر دیو سوالی سوالی پی جنی الوصل اولا چه وصل اولا دی بل فالهو کبیر و محاضا بلکه کڑی زیلانا مشرد دی چدا دی دو کڑی دی دو رای ابراہیم بزان اقرار کئی او داوما آس دلیم کئی چه دن دی کڑی نو چاکڑی دی ما کړی دي نو ما کړی دي نو تورم ته راولاسه ما ځات کې څه کول شي یا به هغه په مالو کا نو لوګدريګا بل بل او بل کیڑی دي دلرا هم هغه کا څه تاسو یادوي صحیح ده اپ کا کا څه تاسو کو کبیرهم هاذا فسلوهم من كان ينطقون ده کبیرهم فعل به قالو لپاره مه مشره دا کا د د نو تپوسو کې د وړانې شوي دي د کېژ دا سپ کو ابراهڅ کوې سپ کوي تپوسو کې د نه ک خبرې کوي یا کو ک خبرې کې په را لا د وااپ شپلو ته سرونه کو سرونهکه کو کې وااپ شخپلو ځو ته استو چې کمنه لوی زلماني مړ کې جاده زلمیلو چې چا دا دا بوتان او تو دا وی د بوتال مکرې اېسې او ځانته کوي زلماني په څو په دا چې عبادت کوي چې خپل سر نه صبر نه شو چته سو بیا نه شو سرونه باندې نه ملامت شو ډیر ملامت شو روغ ته لقد علمت ما هولاینت كون تا ته پته کنه چې خبري دا ک چکارو عزما او لاقون تاته پته را دا دی دداخله داما او لایندي چې خبرې و کې قال لابرا مدی په تا بدونه اساس ب نهې کوي ب دا لاه دغه سو چې فاده لر کې تا وان ملي اوه چې کمونظر ل کوي او ف ل کوم هر شي تبا شي خدایانو غرق شي ما تا بدونونه وورګ نه چېل خیرې او فلکم او کاویر تا سولرا رسولرا عبادت کوي تاسو به دا الله نه تم روم دا خپل نه کار نه اخلي نو دوغ کوي خالص افلا تا خپل نه دا خپل کار نه اخلي او څنګه مت دلیل کې پړوشو مې مړې کی شوټي کی وای بس شوټ ډرې کو مې مړې کی و ستره ستره ملاو کی و حال ور کوه کوم دلیل خبر دلیل کپڑے خو صحیح دا چې کندو پاکستان مسلمانه اس compte وطن نه، اسلام قلوتانه ازاد شوه ده قه انسانی ها قوانی نه امده با بانه ده چاogly ده اسلام نه قانون نه قه مسلمانی ها قوانی نه امده با بانه ده اسلامی قانون سده حق ده قه پاکستانی ها قوانی نه امده قرار ده, ده پاکستان ده چا gü08، اسلام ده پاره پیش شوه ده, ده, ده. اور شعلا تاکه آینی ها قوانی نه اغام ده چا ده ده اسلام ده نه پده کی شو نو دا خبره کوي ولرکاوای د دې د شپږ دی کورې په ملکي لړکاوای هرکو ونصرو اعلی حکوم د خپل جمهوریت مدد وکي ټوله نو جمهوریت کې استحکام غواړي جمهوریت کې جمهوریت کو بچانای وي د یو مفدا ځوکړه په ټیکل ترونکو کې کاريوي ځکه چې جمهوریت کو بچانای وي جمهوریت کو خطر ہے عمران کا کنټ이너 نه په وینځنه جمهوریت کو خطر دی خطر دی په کو جمهوریت ته خطر او دوی درانه مدد کوي د خپل خدایانو په تاسو کې کوم کې خپل خدایانو مدد کوي یاره خپل خدای یې کوي د خپل خدایانو څوک یې وکړل ابل را ابا ورو کالر بابا خپل بدیدو د دې مدد کوي کله وردی کوي مدد کوي قوله دوه قنا نو وي مونږه وګوراو ابراهیم تکلیف څه کو برداشت کو نه تیلا څه وګرکانو کورنا وی مونږه یاران وونی و وَا سلامانا و السلام و السلام اسنه د دې ری ابن ابراهيم سلام کي و السلام و سلامتي او رکو کي بي ابراهيم باندې او دې څنګه نه راذو کړه دته چل جوړولو فجال نامل استوین کړه مې دې لګتا ونيان ورجناو لاس مګل راولو ترا نجا ورګدل راولو ترا دې زمه کې تا چې برکت مې توله پائ کې د پړ مخلوقات فابنا علي اساق ورګ مې کړه اساق بچو او کله جان را صالح او هغه غردول می دی نکا او جان مهامت عبد الله نبی امرنا او غردول می دی لره چې کوم مشران چې دعوت اور کومه توحید بیا پرنا زمون دي دین چې کوم کارونه وینې کو د کول وینې کو او قیام الصلاه او رسول زمانه او کول د کار او د عبادت کوم کی او الله سلام او بیا را غی االلّٰه والسلام ورکړه مودړه اې کویا پر بوواتو کویا او کلاس کړه مودړه راځه خلینا چې کولې بلیث کارونه ثامر الخبائث یو هغه بلیث کارونه کې ګیر ابراهيم هم نو ګیرتلو مسلمانانو نورو لا پکاردې چې دنن مڼه مضبوط ارادو کې چې موږ به کومرو دی ریپریدو زګزاد اللو ته السلام په فورم حملله الٹی کان ثامر الخبائث او داسټ ګناه کې نه ګیر خپلو چ مونږ ښه نه عم ګناړې په د لاګوناله کې لیکل دا ګونې انکه حرام ته لاړ شي نو هم د لاګونې څخه لیکل کېږي او ډېر بد تر ګناړې کنا وانه جنا وانه او خپل چې بانګیان متا جنگول کوو مینوت باندې قانون بانګیان او تانی بیٹا کوال میں چونو کی دیکھیں جسوال کی گی تانی تا کوال کی گی تا تانی بیٹا کوال شپیلی بے والو تا شپیلی چپ کسی کی گی والو کی گی سیٹی بجانا نا سیٹے بیٹا کمدنو والی ندا در کسی کارو چاہ غب آگئی کولو کانا تاملو خبائست دیوار چاکمدنو کول پلیس کارونا اندام کانو قومن فازدکین دیوار چاکمدنو یو قومنا کارا داخل مکدر را فرمیرو بان اخبار کی اقینندیو دنی کارونا بل اقتلال نوح علیہ السلام آنوح علیہ السلام باہوکی چی فریاد کرو من قبر پخواہ کورا جزو کنا اللہ سے فریاد کرو نفاس و جبنا اکرام دیو گورا فاس و جبنا اللہو نفت کبر دیام کرو دل را نخلاص مکدل را او بالوشد دل را دخم کاشتنا وانا سرنا او او بشکرم او دل را دا قوم آگنا چکزو بیاتنا شله راغنه غړیو زمنګا اتنه یقین انداو یعقوم پت د پدای فارق نام وجمه زم میکله رسول د پېغه باران نور داوود او سليمان او داوود او سليمان فاروقي شله چې کمنو فیصله کوله په فصل کې پاوو کې د شپې سره د لوی په دکی ګړې یعقوم نو سړی ګړې د لاشي وی د شپې کې کمنابه سره د نو پاساله وروګار کړه آی فیصله چنو په قیمت کیمات دومره لکه څومره دې بيزوغو په دې کې بيزې ټولې د لزور ربوبي افغانم او جوار چې سره خراب کړو غم نه چاو لزور ربوبت نو د داود اسلامي دی کتی کوم انسان به دې درته دې د بيزې نه تاسو کا والا به تاسو شې ځکه د لزور ربوبو تاواني خلل دار غشې د دې راووت سليمان عليه السلام او توی څنګه ته له کوم دې دار آغا گرد بوم سا دی خوابار گرد بانه بیزی لارد لیزمی داری پسر ملارد بوز داشتنگ لگو ما بیزو خوزنی ماده دالا بولو دا کسرولا خبورا گران کار دی دا او رات غم دغاری چو اغم نداری بوز بخارو آنو آغا تی کم دنو سلیمان السلام و تا تولی سا خپا خپایی ای شو سلیمان علی السلام میو بابا سر با مشورو کم کداس خبرو کو چې څه ولا ګړې بيزي تراغ وخت په ورو پالي چې سو پورې چې کمنه دا ګړبله پتلو پالي او هغه حتى سکی راو رسي دغه ولا پټه ولګم دې به دا سزا چې دې ولا پټه سکی سمبالي دې دا په سره دې حتى سشي راو رسي او څو ورې ګړو بيزونه پاي سکی سکی به وړای به تر چې فزر ستا په لاره تر وروسي دیو په سکی او کې په څو بیا ګړې غلا ور کې او په پتلو وخت كله والو خدا رو بخا کدا چوش خریره خبش نیرخاش د اصل هوا اصله بابا سوی بابا دته خوشاله چې زمانه زوې زمرو خپل فیصله وکړه دغه بابا شاګردو کړه بابا شاګردو ډیر خوشاله شو ډیر خوشاله په دې چې زمانه پس زم ما دې زم ما ځای نیول شي هم مون الله قانون بتی جاری زم ما بچ زم ما ځای سکول شي نیول شي رزنا فاشد پیغام القوم وكنا عليه من شاهدين مكتوبه ليله ليله ذکمنو شاهدين کوه باغی حاضر ففمنا سليمان څنګه کوه ورګل د دې فیصله <صلاح> سليمان تا او هر یو د داوود قوم غلطه نه و قوم خپل ځای خسیولا او کل او کلن سرت غور او د ناغور خبره و دا اولاد غيري او کلنا اتنا او موم علم ما او هر یو د کندنو پرکل نا بوعت او پویا و سخرنامات او دل جبال تا بکرمی دو او دل سلام سرغرونان چپاکی بے بیانوالا وقت او مارغان هم اواریو سکمن فائلین که کیو منگا دا من کول و کننا کننا ناوال سورت و کننا فائلین و علم ناو سنتا لبوسلکم او پویا ورکرمو دلگا دا جوڑولد زغر استاسورا اتوسنکم دا چبچک داسو لبوسلکم بلد پروپ جاکر دو جوڑ له تاسو نه کوم دا چې تاسو لرا جنگ جام سا سنا مه تاسو قیذران کلارمن تاسو کوه اسلکه نوو طریقو کوي نو قدر وږي او سليمان الله نبی تاکړو سیلا سندا تیزا چې ستای دیوې امر هي چروانو دا په کوم ناګوانی اره برکت مې چورې باغې کې قابل کورې باراتو وقو ناب کلشن الوین امه غا بارو سنا کويو او په ریانو نه شیطانانو او کارولای په کولو داو د دینه او مونګو د دینه سره څنګه کی وایو بابا له السلام ایزنا ربوچ کلاص فریادو د خپل رب ته چې کینځو چې رسوله ماتا تکلیف بیمار او دې بیمارو د چنجو خبره بالکل دا روغدا زنانه دې مووري ناری نه دې مووري چنجو خبره کول او منل نه صحونه نه صحونه دا ما سره علی من ذکر کړي چې کومه بیماری انا غا خلق په نظر کې څخه کاری نو غا الله پیغمبرانو نه راولي چې د کوم بيمارایه وځه خلق څخه کاریږي انا غا په پیغمبرانو باندې ناراضي عالم راز المنفرى عالم قبول غیر اجازه نه صابوني قاعده دا ان نبوت ولنبيات وي وای وي انما ينظر بيمارو دير بيمارو بس یقینا رسول الله راته بيماري اوستې كامل رحم کوم کي نو الله عليه کرم کو فخر جنالو مقبل جانو قبول جانو مرمیکر دانہه تکلیف چوب دواني اور نه قدره بار بټد دو او د اویمر نور یو پسوان سره د دیناره متمینند نه نه ربانی تر صفه زمون نه اور سیاست په اړه د بادت کوم کو اور الله ننیا کای اسماعیل ادریس او ځوال کې اور ذمہ داري والا څو ذمہ داري سبو میں صابرین واس خلنام فی رحمت انا دنه پرمیو دلالا فی مربان احفالا کی این نامی کنندی منت صالحین دعوذ دا کامیرون اکانا بلا افتلاعو گورا اغبانی جونس علیہ السلام بانی افتلاع را دلگا واظرنونی او خاون د فاق وقتی چلار دے ډیر کو سکیدون کبرا دیخ بالقام شدیخ بالقام تساق و ساو چې توحید دی نمانا مغازباً دیر څو څو کې دن کې په دالاب دن کې الله الله توي فزانا زده دا خیال راغی چې الله نظر علی شي مونږه با تنګيران او روبدوان دي زده دا خیال مونږه سماوانه م تنګيران شي دلته نخر ته څنګه روان روان دي مونږه با تنګيران او روبدوان دي انت سبحانك چې نشه ویلا به پاکي الله تو چې د واسړې کې نیودا کید په کار را چې کوم ذات چې هغه با سم مذاغه دویم هغه د کمنو به خل نه لې اودره چې زه لا الهه بل لا او بل مفتاح یم له هی نشتا به لا غنه دویم سبحان پاکي الله تو شوم نهي اور انی قونتمین الظالمین زکه مے ما پر درې پهل ضرورت اسباب نشته یقینا زین د کمی کومکونه خاصه جنالو خو خبر دیانو پر درې راو خلاصې د ضرورت خما فکذالک منجل مومنین دانتان نه در شانت یاجزی لکه یو نصل اسلام ته څنګه یاجزی کړو شداراتو حقوقینه قلم خلاصې ورکوما بل ایصلاح و زکریا زکریا السلام حال او زکریا چې کله فریاد وکړ په درطا ورومې لاس دنی فردا مبرج د مارې کی آواز یې چې ورغه وې میرا سره وګور هغه ورغه پاتې کی دن کې څنګه ولټیا مې په دلا راوړم کېدلای هيا او تان دې کېدلر دګیددو باردار مې کړ انهم قام صحاب فی غیرات یقینا دې چې کمن دی وتی ز خپل پنکو کی تلوار مې خپل پنکو کی او اب لو لو به مونږه څنګه ننورا غابون ورابا خو خوشاله کې تکلیف کې پارا الکې ویمګرام دلصول خو خوشاله کې او په يره کې او كامل الا خاشین او دې مونږه راځي څنګه ننورا جذ سکون کې والتیہ صرجا هوا وجی نه آصرام فرجا شبد ساتلو قليزه تو او کل شرم کا په نفخنا پی امرونه مونږه بو کې مر روحنا ذروف فلنا و جاننا نوطرم دیل روز ویدزل رایولو نخا سفارد مخلوقات و نتیجا آئی نوازی امتو کمتو آئدا یقین اندار دلستاس و دلیوان و محبس تر زمانی بازتو کی شرکت کو جا آمد و سخص و دل بین اون اوزی خص خص کفل دیلنا تر خل میں اندا اواری اوزی دن مونتر روابس کیدن کی فمی آمل من سوال آدت و کنيشره نو ناقدري او کوشش ده دا یو کېمو یول كونګي دلارا پارا موناله کوي اتل لازمي پالو خليوالو باندې چاله اکريدمه دلارا چکي نن دین راو پستیږي دا به مونږ را لازمي کړی دا شه دي چې کمنو دنیا تل یار او پستی دي کنيشي نو دا انډاګي مولې سدا خبر غلط اوسه دي دا واه او دا چې کومه واستصرخته ولا شي دا غلط خبره شو و ارا مون علا کراتن لازم ني باور کلیوال باندې باور پکليوال باندې چې مګلا کړې انم لا ارجون چاكيندي ناراو یاد وي و مون علا کراتن او باندو باور کلیوال باندې چا لا کړې موديره چا انم چاكيندي لا ارجون ناراو بسکیږي اگتا ترې ها تر او بسکیږي یا رب مور لا غیدلونو زکه مته فاکل زکه مته کل سبع کل حاقه در له یاجوج او ماجوج چې کله را پرانستلې شي چې کمنو زوزي او ماجوجي چې واي کولا کړی شي وصات وقيف کولا کړی شي اضافته د یاجوج او ماجوج چې کله د کمنو او قران تلشي دا نه دا ګر چې زوزي ماجوجي چې کمبندي او اقا چې کمنو او اوسه پوری جوړ دي ماجه بشر من قبل پاګدي په حکم تکويني کې باندې دیوالو ضروري خبرونه نه ده شهر دیوال نشاد ديسي باندې دیوال دې نړېدلوي دیوال نشو نه نړېدلوي زوږي او مازږي او زوږي او مازږي دا د یا پس پ اولاد کی او دوه قابلیت دي یا دوه قابلیت او فطابيان د هغه وخت نه اولاد دی و و اولاد دی غريم دي ژوند کی له خپل ځمنګه پرد کړو نو د 삼 اولاد یو ردمه تلخونه څنګه هغه وخت له 삼 نه پیدا یو تر اوسه پوری یو په دغه شان دی جوړ او ماجوج نه یفي اولاد دی خدای له شیبروانی کی نو حکم تکوینی کی بیا د ما دی خو د پختو یو تعبیر کوم د الله په اجازه کې باندې اجازه باندې پرځه کنه په طانه ده اجازه باندې دې خوبه په اجازه کې څه دي باندې نو اوس هغه فصار مته کوم فصار چې باندې قیامت کولی زی ډې ټین څه کوي کله نبی الله اجازه پورته کی نو دې باغه فصار کی شروع کې فتح اعظم مطلب په کبه باندې وکني کبه باندې یې وکړو نه یې کبه یې هغه باندې به ورنړي هغه باندې دولکرنن واهله او کفر نشته نه اوسوم سړي باندې لپی اجازه کې سړي باندې لکه مارنه چکرخصي تاو کې نه د دې نه کرخصه ده تاو دا مطلب صفصال لا کوله نشي فرض کبل فرض والمحال اس د دانو چې یقیني وره درته خبره بل شانته کېږي لکه فرض کدا شنيام شو زمي تاریخونه بيلي چې دالتو چې کې شنيام شو نو اوس له اجازه باندي څومره ځان نمرې بشوګانې دي دلته وتاتات یا کندولو څخه دتوهي خو بیا بدا چی نه او دې ودا خلک فري داخلك به فري دل لندي لندي نه او به به کله نه د خپل څخه فري نو وسورې خواري نه دي وسور داخلي خواري خو روسو بیا خپل کل خپل مطلق لري باندې ورته هم به فري نو بیا به په تاسو هیڅ شي نو اوس لا اجازه هیڅ دي ونیو بیابا کولاوشی دا مطلب دید فتیحاتی آجوج و ماجوج تویی گی پی ازا فتیحاتی آجوج و ماجوج کالاچی کول آجوج شیزوزی و ماجوجی فاو من کلی آدمی انسیلون آج جا یعجی جو آج جا یعجی دا پساز اغوانی تبیلی کی گی اغوانکاری فاو من کلی آدمی انسیلون آو دیوچ کندنو دا حالی اگرونڈایا نا انسیلون کشکی سمپ کشپ واثر ولواذ لاخ او نذير تکمنالو کرا نذير اخيري با ذکر کي اودا انذار اقترب للناس حسابهم اقترب الواذو انا کا پاي کي با بوکر اوتي خراج ور اوتي سترګدا ګثان شنکار کړي له هاي بل هم فيه غفله مورزون من بلکه نا ظالمین بلکه موږ دې اعتکاون کی انکم یقینن تاسو باندې کې کوم وی دا الله داو کو شاګ کی انتم لا ارجون تاسو باندې د داخلیدون کی لوکان اولی علی حسن کله تاسو چې باندې کې کوم داخل یا نوما ورو دوادی ونود نشو دیتا او کلن پیارن د هر یو په دې کې امشی لو بیا ظفیر وشتهم فی الازون دایره باندې او دې په لا اسمه او ری باې شوکې وسووک کووي تا د شور کوو د ساار پهظم پوهیږي نو بیاله چې دا دوزر کې چې او خپار په ک کږي لا اون في ع پیرون دیل راټ و په کې چوي وهمله بیایا لا اسم ماون او دی ب کن په دی کناوي ان دلهنا سرله من نه لطنا به شارارت کچاویلو چېديسم پهې شوید ده د ظر د اسلام ته شوي ده او نور د ن کارو بندگانو دبی د سلام بران کوئ. باندگی نو او توباو اوه توبایا الله زمونې په توبوت او بولانې ودو زختو شي انشاء الله وي چې د چا ورلګي شو دغه هم ستدي تو زختو نه نه یا کړه کسان سبقت له من الحسنان چې تیرا شو د دې لارې زموږه طرف نه جنت ته سلام اولای کانا مباذون دا ورته زخن لو او ریکړې شي دومره باندې ریکړې شي چې لا عظمونه حسیزا جنابورې کښت دې دوزخو جرتهن وسوره غمبالی جوړی کړی دوه خیانم اپ جنس کې وداري ته کښ پتو مو په او دی ماشته ادم پتو او دی وی پارس کې چوغاری نه څنډي یانشا لا زرم دنیا کې خپل اخپل خپنځو کولای خو اخرت کې وسه کوي خپل اخپل اخه کوي دا تبلیغیان نو وای کړه وې دنیا کې رغب تای زندګی دې رکھا خو اخرت کې بمنچایي او دنیا کې منچایي شو او بیا اخرت کې منچایي دا ایجماله لوي تفصیل غواړی قومي مشتاع ان بصن قاله دونه د دېګا نور په هغه څوک چې نه غواړي ان څنادي ناوي شه وي لا اوتمم الفضل اکبر نوقف کيدي لا راغيره غطا وتذلكم الملائکه هم کیږي دې سره فرشتي دا دراسته او هغه تاسو سره نو ټول کېدل شو كانت السما باغر تر طول gumsمان اسمان لرا فشار درا اولو در رجسترو ته رجسترو ارته کومره د منشي لیکونو لا شټول لیکونه کومره یو فایل کیو ده کی داسې کوم غړایته نسکی تاو کی دره چاند ولزمه کومه اسمان تکم راټول کوم یا کته یې سجیل له کومه په شان راټولولو د دې رجسترو خورور لیکلره د رجسترو کې سور لیکل یو اړتیا کیو ده پچې سی کاتي کما وبانا ورفقن لکه چې موږ شروع کړه دا و پیدا سپا پڅ پکم دلاره اپ لوځه موږ باندې یا کی نن موږ کوم کړي یو را ولکه تر کتم نافذ ضرورت په اشاره د دنیاوی ترځه آخرت دنیا هم او یا کی نن لیکلی وی به زمور کی مبارک ذکرې تاسو توهین نه خبره ان الارض يرثها ابعد الصالحون شاخین دا مکا ور کوم بدرا قل بنیان نه کاروتا اصحاب محمد صلی الله علیه فسلام علی نبی علیہ السلام umat چه صالح مزه غوانی عالم دی حکومت ورډ اور در به مسلمانان کچھ موسلماناں نہیں کہنے یارے سوہا سوالے سوالے انجاموریاں نے کنی دیا سوالی شدہ اللہ بن یعنی دہ اللہ سوی بنیان حبادی اصوالی اون این نفی اللہ لبلاغن یقیناً پتے کہ خامتہ رسدلی رسد دے تفاقیدہ قوم عابرین جیبادت قوم کری فمار صلی او درالګل موږ مگر محمد بار رسول عالم دنیا بار رحمت چې په ټول دنیا باندې ست قانون نه بیسنه رحمت ټول دنیا رحمت مسل دا اے نما ما الی رکم الوه واحد چې یقینا دا نو کدی او دا وای یقین خبروم تاسو سره برابر یا هر ټول ته اوسه راغور کوم ما ته په دنيشتره جنه دې ريال ریا چې تاسو سره له سوله کی یقیننا الله او کوي په بار چې پټو یا تاسو وای نذری او ما ته په دنيشتره کې دې شې دا رسول وای یا لازم امتحان تاسو او قاعده ورو مو کوله نو قال عبد حکم فشکل لكل قال او ویلو پیغمبر نو کول ته وای غنا قال ربكم ویلو پیغمبر ورالای فیصله وکین تا بالکل کرا بلا اغدالا فیصله یی کرا ربنا الرحمان المستعان اورب زمین مهربان بادشاہ الہستان شما ده تو مختل شوهله علاما بارسوان تا وصفون ت تاج دګونو بیان علاما تو وصفون ما ده تو مختل شوهله فهغوانی بیان وای سورۃ